Тръгваме сега в търсене на обитаеми светове и далечни хабитати. Има ли шанс един нов съвременен Ноев Ковчег да спаси човечеството от самото него заради вредите, които очевидно нанасяме на планетата, от изчезващите видове до сигурността на дигиталното пространство? Това са все теми, които ще се обсъждат на пролетния рациофорум, който предстои утре 8 юни в София Тек парка. Добър ден, казвам така, на Любомир Бабуров. Здрасти, Основателя Нарацио, който се грижи и за големите събития на Сдружението за наука на популярен език. Нещо, от което толкова имаме нужда. Впрочем, на Любомия ще разчитаме и за превода, защото имаме и много специален а, гост от чужбина в студиото на Хризон Добед, но за това след малко Съвпадате с деня за размисъл преди изборите и то от два накуп поредни парламентарни и европейски. Ако бъде посветен на науката и на рационалността един такъв ден и ако той бъде посетен от повече хора, дали това ще направи според вас обществото ни по-силно, а вярата в подвеждащи идеологии по-слаба, защото Четем, че в България дезинформационните кампании, конспиративните теории направо са превзели огромен процент от таковете на хората. Да. А, ми, като започнем от а, баналния факт, че като за началото се случи случайно това нещо. Дени, когато бихме събитието миналата година, не знаехме или поне се надявахме да няма предсрочни избори. А, но в интерес на истината, ако не погледнем обективно, Начинът по който хората могат да, а, да се справят с, а, с ситуацията около тях, съответно да анализират факти, да нали, прилагат рационално мислене, не се случва за ден. В смысла, няма как. Uh, нали, каквато и заявка нали, да си представяме, че имаме с нашите събития, нали, това да може да има такова голямо влияние. По-скоро, това, което може да има влияние е един систематичен подход в рамките на uh, дълъг период време, където хората се интересуват и се опитват да достигат лека по лека към истината, чрез информираност и чрез здравословен разговор. Да, и може би все пак, наистина, ако започва всичко от образованието и ако се знае колко важна е науката, ако се следват някакви елементарни логически правила mm. на мислене, като, примерно, Закон за изключеното трето а, и, и други подобни логически принципи, които са основа на научното мислене? Абсолютно смисъл а, да се опиташ в крайна сметка да боравиш с а, някаква фактология, да се опитваш нали, да мислиш рационално, е много критично. Но тук ще си позволя също да, да вмета нещо, което всъщност е и вашия а, принос, е здравословният разговор. Мисля, през последните години въпреки че ние се занимаваме основно с а, теми, които са от, така да се кажа, хард сайенсъс, от точните науки. А, това, което виждаме че също е толкова важно да имаш един здравословен разговор за тези неща. Да намериш пресечните точки между наука, етика, философия, право. Тоест, не да мислиш само с ето тук е какво е написал точно Шредингер за... <тълнен> за това уравнение, защото това не говори ужасно много на хората. Светно ти трябва да намериш начин по който на тях да ми е интересно да слушат за това нещо и да иска да проблематизират тази тема без да се разделят в някакви лагери, където е, вие сте такива, ние сме пък добрите. Това никога не е здравословно и виждаме, че не е здравословно дори в момента. Въпросът е, е за език, е е така, Въпросът е за език, на който да се превеждат включително и сложни научни uh -huh. понятия, защото иначе наистина хората на науката стоят с така а, високо вдигнати носове и си казват, а тие другите нищо не разбират. <сък> което да. не е добър модел. И другото също е някаква форма на езикно уважение към, към другия. Нали, това, че някой не знае нещо, това не значи, че, че той е иерархично някъде под нас. Първо. Второ, а, когато има някакво несъгласие, в момента сме в а, време на фундаментално несъгласие по всякакви теми. Дали ще са изборите тук, изборите в САЩ, това, което се случва в Газа, това, което се случва в Украина. Нали, точки на разделение има плюс безкрайност. С промене способността да може да водиме спокоен рационален разговор по тези неща, без да ни движи емоционалността, като някаква плътноходка, е супер критично, за да можем в крайна сметка да по добри решения. Сега е момента да кажа добър ден и на един от вашите международни гости а, на форума Рацио Утре, Себастиан Аристотелис. Здравейте! Да го представя с няколко думи. Това е водещият архитект и съосновател на една от архитектурните компании за космическа архитектура, SAGA, ако произнасям правилно, защото населяването на космоса все повече ще означава и архитектурни проекти и подготовка за хабит... хабитати в открития космос. Себастиян ще говори утре за една интригуваща тема. От полярните нощи до осветлението в орбита, дизайнът в помощ на астронавтите. Това е вашата тема. Какво означава всъщност космически дизайн? that are made both by architects and by на живеем в къщи, които са направени и от архитекти и от инженери. And for the last 50 years, um, space architecture has been primarily engineering, but I think now we are very good at surviving in space, so now I think we need to we need to out how to live well in space. Последните 50 години, а, начин по който сме се справили с неща в космоса, сме го основно чрез инженери. Очевидно сме оцелели в космоса и сега вече не е само въпрос на оцеляване, съответно сега е момента вече да използваме и архитекти. Наскоро сте изпратил първия си проект в космоса, лампа, която ще бъде използвана на Международната космическа станция. Когато говорим за космически хабитати, а, трябва ли и как да се тества архитектурата и дизайна в условия близки до това, което е в космоса? Изолация, липса на гравитация? да yes, така so, um, And um, uh, I think what's important to understand about the and I think it is very Да, изпратихме uh, лампа в космоса, но тук първо е една много важна скоба. Uh, Който трябва всички да знаем нали, за космоса. Uh, Космосът се опитва да ни убие. И звучи гадно, защото е гадно. And uh, we send astronauts there to live for many months at a time. And uh, when they are inside the space station, we want them to be healthy and strong and sleep well. And that's why we, uh, we made the lamp. Ние изпращаме космонавти на космическата станция за една брой месеци и съответно те там трябва да могат да се чувстват комфортно, да са здрави, да са силни, съответно да могат да спят качествено и съответно тази лампа помагат именно заради това. И конкретно по въпросите, да, ние трябваше да тестаме лампата изключително щателно. Uh, трябваше да я тестаме за uh, пожар, за удари, за електрически повреди. Uh, супер задълбочени анализи бяха необходими, така че да сме сигурни, че тя ще работи качествено в космоса в какви условия в се извършва това тестване? Um, so uh, uh, how, how do you mean conditions? Когато, ког, да, когато, когато трябва да си представите какво означава а, един, а, един продукт да работи в космически условия, а, трябва ли да се създаде специална среда? Знам, че има подводно тестване на хабитати, а, на включително архитектурни решения и подобен тип неща. When you need to test those kind of technologies, uh, for example, when you're uh, testing stuff under water, uh, different kinds of habitats, etc., is there a specific set of conditions you need to create locally on Earth in order to test it? Create space conditions here on Earth. For the lamp, it is inside the space station where there is an atmosphere, or close mm -hmm. to an atmosphere of air. So those things we don't have to test, but what's important to understand is there's no margin for error. Like uh, the, the tolerance for mistakes in space is almost zero, so uh, even though the environment inside the space station is quite similar, um, we, uh, the amount of tests and the amount of safety and reliability and redundancy is, uh, is a very, very high. Конкретно за лампата такъв тип тестове, които не нали симулират космическа страна, не са нужни, тъй като то все пак е вътре в самия, самия апарат. Съответно, не е нужно да се симулира, но тъй като все пак е в космическа... все пак е в космоса, нали трябва да имаме много високо качество на продукта. Прямо трябва да може да издържа всякакви провали на техниката, така че да продължава да работи um but when we develop in the early stages of the development we try to find places on earth that mimic the hostile conditions of space and a uh, a good example of that is underwater there you have environments where there's no air there's no uh, atmosphere um there's no it's very cold Uh, you cannot go up to the surface during an emergency because you are saturated. Mm -hmm. um, or we go to the Arctic up, all the way up to the North Pole where it's very cold, It, you are alone, there's no help. And all these things create stress on the astronauts. Когато а, първоначално адресираме правенето на някакъв продукт в началото, ние все пак обаче трябва да симулираме такъв тип условия. Примерно симулирали сме ги а, в подводна среда, нали под водата а, не можеш просто да излезеш от капсулата си нали, там е студено, а, там има налягане ако има някакъв проблем не можеш просто да се качиш рязко на повърхността тъй като кръвта ти е на вече и съответно няма как да се а, няма как да се правят резки движения. По същия начин тествари сме неща и на Арктика а, там също е студено безлюдно, а, не е толкова лесно оцеляването извън един хабитат сега, една новина от Европейската космическа обсерватория от вчера. Космическият телескоп на НАСА а, ЕСА Уеб, а, Джеймс Уеб откри най-богатия въглероден химичен състав, наблюдаван до сега в протопланетарен диск около млада звезда с много ниска маса. Това наистина е новина. А, и а, аз се питам, казвате, че космосът е опасен за нас, но не спира това желание на човека да да освои космоса, може би за да избяга от една планета, която има толкова благоприятни условия за съществуването на човека, но пък човека я прецаква mm -hmm. а, систематично. Дали, дали наистина трябва да мислим за Ноев Ковчек? Може би Любомир Бабуров първо да отговори на въпроса, mm -hmm. пък след това да го преведе на okay. Себастиан? Ами... Тук има някакво наратива. И нарочно казвам наратива, защото в крайна сметка, когато говорим за нещо, което е толкова далече в бъдещето и толкова абстрактно, нали, то във всеки случай първо е някакъв след от истории. Нали, едната история е историята на амбиция и откривателство. Не ви звучи супер яко да може да отидем и прямо да колонизираме друга планета? Да отидем в а, друга галактика? Нали, ние да, да имаме тази амбиция, да имаме тази воля и съответно, дори и хуберис, за да го постигнем. Това звучи феноменално. Ам, но то е само един наратив, този наратив е нали, научно-изследователския наратив и ние като хора сме и откриватели. Съответно, нормално е да ни хареса това нещо. Това го четеме в а, книгите за научна фантастика и е супер. Паралелно с това нещо е другия наратив, който а, е екосистемния наратив. Ам, не мисля, че, не мисля, че някой пък рационално мисляш човек а, смята, че е добра идея а, като решение на проблемите, които имаме на Земята да каже, ми всъщност ще се изстреляме към космоса и ще ходим да колонизираме някакво място и ще направим. Едно парче скала някъде, някъде си далече от земята и ще го направим ехабитаемо. Ами това е всъщност ужасно тъпа идея, сравнено с това, което имаме тук на земята. Така че това е другия наратив. Трябва да намерим начин, по който ние да запазим това, което имаме тук, защото то очевидно е рядко. То очевидно не е нещо, което а, го виждаме поне за момента репликируемо някъде. И нещо повече може да се окаже, че практически невъзможно да го репликираме. Вчера между с един от лекторите на форума ни Стивен Мойжич. Говорихме именно за това нещо, за а, темата за а, взаимодействието на Земята с а, живите организми и че този тип взаимодействие може да е много, много оптимистично да кажем, че просто ще отиваме, ще пратиме там някакъв, някаква сонда, ще се съответно някаква планета и ще се случат нещата. Еми май няма да се случат. Впрочем, а, а, а, напомняте ми, че трябва да кажем колко е широка палитрата на теми в а, утрешния форум, Точно че няма да гледате само към космоса, но ще гледате и към скалите, към възможните Точно хабитати на скали... в а, скални условия а, Изобщо, в, а, влизане в а, всички посоки на последните научни постижения. Така ли? Точно за разбиране на света. А, съвсем накратко, раунд това, което а, ние се стараме да като цел с нашите форуми, за разлика пък от по-малки събития е, искаме да, да имаме максимално широка палитра от теми. А, сега, нали, Себастиан, това, за което ще говори, са нали, именно този наратив за амбицията. Именно а, всичките тези неща, които можем да направим, ако съответно впрегнем нашия интелект, инженерна мисъл и прочее, тъй защото да, да покориме нови върхове, които са нали, фигуративно върхове. Стиван пък ще говори за, именно за скалите и за по на живота, доколкото ние го разбираме. По начина, по който ние го разбираме в момента. Лука Вигано пък е кибер специалист, който се занимава с киберсигурност. И той ще направи нещо, което, честно ви кажа, аз друга да не съм го чувал. А именно, не може да говоря и за а, сигурността в контекста отново на наратива, в контекста на приказки. Тоест, какво дори приказките, които ние знаем от а, наше детство, може да ни информират от гледна точка на крадане на идентичност, от гледна точка на верификация. Нещо, което е именно разбираемо от всеки един човек. И последно като един коментар, ние също имаме някои изложби, които ще са доста яки. А, имаме две изложби. Едната, която е с а, а, различни скални образования, проче от а, различни места в, на Земята, но също и от Марс и от Луната. А, и имаме също и една малка изложба, която е на а, различни микросъздания, които сме намерили в а, София и светно имаме поридна изложба на такъв, тип, а, на такъв тип създания. Добре, чудесно. А, и последно към двамата, буквално да или не, а, Европа гласува за Европейски парламент. Това има ли значение за хора като вас и учените, които събирате на Рациофорум в София? как you е know, uh, архитект. Просто с yes yes no? no? uh, yes okay. <laughs> да или нет? Да или нет. Да, Да, казва Себастиян. Uh, Очевидно да и при да. мене, да. Очевидно да и при вас, така да. ли? Добре, благодаря ви, Любомир Бабуров от Сдружението за наука на популярен език, Рацио. Благодаря и на Себастиян Аристотелис, водещият архитект и съосновател на Сага Спейс Архитект. Пробедното издание на форум Рацио е утре цял ден в София Тек Парк в деня за размисъл. Да бъдем рационални, това е наистина едно, едно добро пожелание. Благодаря ви, че бяхте с нас. И гласувайте.